В город за паничем подалась. Здалека майнули правдиві засмучені очі. «Петре, Петре, де ти тепер?» Образ чистий, непотьмарений і знадний, як ще ніколи. Вхопився за голову руками. Цілу ніч світилися на шкільному подвір'ї зелені бур'яни під місяцем. На древітні горіли свіжі тріски, як срібло. Цілу ніч не спалося, тинявся сновидою коло школи. Рвав із грудей з корінням і з живим м'ясом. Боліло, був радий, так і треба а як стала вже ніч пригасати, почув, що гасилося і моє з нею почуття. Погасало. Це вже я бачив, і несподівано так стало чогось жаль. Такий смуток, така взяла туга, що хотілося сісти в бур'яні, зарюмати, як дитина». Голою, обшарпаною, обікраденою, здалася мені молодість моя. Впала Роса, мов розгублені ключі під місяцем заблищали в траві. Ліг грудьми на холодний спориж. Довго-довго лежав, аж поки в грудях щось кригою взялося. На сході світало. В другий бік на кучерявих хмарах, як на хвилях, гуйдався досвітній місяць. Блідий, як мертвий труп старого діда, що за ніч любощами його замордовано, вночі замордовано, а на ранок викинуто в зелене на воді баговиння. Вертаюся до кімнати, вдомлений. Беру визір'я. Глибоко запалів очі, змарніли лице і строгий сухий вираз знайому. Солодкого туману немає сліду в очах. Погляд задуманий, чистий. Здалося навіть, що в глибині очей промайнув блиск тієї холодної криці, що я її не раз колись помічав в очах у Андрія. «Ага!» – усміхнувся. Спокійно окинув думкою. Ні, тепер уже нічого не стане на заваді. Частина десята. Минає днів зотри, все гаразд. Коли ось заходжу вранці до Андрія, в його якась жінка з села, солянка, сидить на стільці, руки на грудях склала, заплакана. Андрій затурбований, задуманий, кусає губу, дивиться кудись у відчинене вікно. Погляд блукає десь далеко-далеко. Вслухаюсь в розмову. Андрій, скажіть мені, тільки по правді, ви не гримали на неї, не дорікали, коли вона вернулась до хати? Жінка кинулась. Ха! Ані словечка! «Тільки вона на поріг. Я ж одразу помітила, що їй недобре. То я й розпитувати не стала. Кажу, ну, це й добре, що ти, доню, вернулася. Поможеш мені в роботі?» Придивляюся до жінки. В очах на обличчі ніби щось знайоме. Зразу стукнуло в грудях. «Стій, Либонь же, це Тетянина мати!» Роздяглася, оту вона, сіла на лавці, говорю до неї, мовчить, кине нехотя слово друге і знову як водлив рот набере. Потім помічаю, лихо, не спить, не їсть, як поставить кудись у куток ті очі, не ворухнеться, аж сумно стане, почала я за нею наглядати. Думаю, щоб не заподіяла собі чогось, та хіба ж услідиш? Очі в жінки відразу налилися сльозами, не здержалася, від плачу затримтіла. О, то чого ж плакати, гна тихо, добре, що на тому окошилося, розважає Андрій. Жінка зробила зусилля, впинила в собі плач.